שלום, זה בגלל ל-Long time, in. שבוע שלם עבר מאז מדען וינין כן. הקודם. Mm -hmm. כן, טוב מאוד, טוב מאוד. עשו לנו אווירה רומנטית של כן. מרות <laughs> <ולא> יודע למה. <laughs> uh, שלום, משה. שלום, צהריים טובים. אמנם זה היה צהריים טובים. לא, זה בסדר. איך שצהריים, לילה, הכל הכל מתאים לנו עכשיו. אתה הולך עכשיו. פה. צהריים טובים לך, צהריים טובים לאמירה, לה, לדותן ביבי. ועכשיו נציג את האורח שלנו, קודם כל אנחנו מציגים את השאירות שאנחנו שומעים ברקע, ווקאנד רול, לד זפלין, יהיה לנו עוד לד זפלין תכף. ועכשיו תציגו את זה. ועכשיו אנחנו נגיד שלום וצהריים טובים לדניאל פרנדילוב. צהריים טובים חברים. ועכשיו מגיע הרגע של הגילוי נאות. כן. דניאל הוא עורך דין. <laughs> פגשנו אותו בנסיבות מקצועיות, לטובתנו, דרך אגב, כן, כן זה תמיד... טוב לטובת. מאוד. לטוב שלטובתנו? כן. ואנחנו יושבים במשרד שלו ומדברים, ופתאום הטלפון שלו מצלצל, והרינקטון זה ליד זפלין. עכשיו, עורך דין, ליד זפלין, לא נשמע כל כך טועם, כן? כן, אבל הוא צעיר, <laughs> נאמר, הוא... <laughs> <אחד שואב> זה... <laughs> ואז התחלנו לדבר <laughs> על מוזיקה. ואז הפסקנו לדבר על כל דבר אחר, ונשארנו בקטע של מוזיקה. אז דניאל, אה, רינקטון של לד זפלין בטלפון של אורפלין? תראה, החזות מטעה, <laughs> העיסוק מטעה, אבל בסופו של דבר לכל אדם יש, יש בעצם ה... את הפינה הקטנה... ההובי קטנה... הפרטי שלו. אפילו זה לא הובי, זה אהבה. כן. מוזיקה זה אהבה. זאת אהבה, <laughs> והאהבה הראשונה. אסור נכון. לשכוח את זה, עוד לפני שאתה בכלל יודע מה זה בחורה, יודע, לפני אתה... שאתה יודע אפילו מה זה ילדים. הדבר, האהבה הראשונה שאתה מכיר בחיים, והיא לא אהבה שכפויה עליך, לא משפחה ולא שום דבר, זה משהו שאתה בוחר בו, לאהוב אותו, זה מוזיקה. וכמי שגדל בסביבה מאוד מוזיקלית, סביבה מאוד, מה שנקרא רוק רול אוריינטד, שזה מה שנקרא ה-DNA אה. המשפחתי. בדיוק סיפרתי לאהרון, שכשאני, הכי מוקדם שלי ממוזיקה, בעיקר מוזיקת רוק, בא מדוד שלי, דוד שלי רוברט, שבכלל בא מתחום הדנטלי, נא, אז הוא היה כמובן תיכוניסט צעיר, כן. אני זוכר את עצמי בתור ילד, זוכר על הרצפה אצל סבתא שלי בבית, שכמעט כל יום היינו שם. ושומע, ושומע את המוזיקה ש... ושומע פינק, שם... פינק פלויד, לד זפלין, די פרפל וכל, אריק קלפטון וכל מה כל המוזיקה הטובה שהייתה. הוא י... ינק אז. חלב עם ג'ימי פייש. תשמע, <laughs> אני יכול להגיד לך אפילו מעבר לזה, אם היינו מעזים בבית לדבר על מוזיקה שונה ממוזיקת רוק, יש סיכוי טוב שהיינו או, או מורעבים למוות UH> או חוטפים מכה בראש הגונה מהדוד הזה. אז גדלנו בסביבה מאוד מאוד תומכת רוקנרול, שזה מה שהביא לנו את הגיטרה ליד בגיל מאוד מאוד צעיר. אפילו את הגיטרה הראשונה שלי, הוא זה שקנה לי ליום הולדת. אה, יפה. חשמלית או... לא, התחלנו עם אקוסטית. הייתי, אני חושב, בן איזה תשע, שמונה, משהו כזה. חשמלית? לא, לא חשמלית, אקוסטית. תשמע, צריך אתה יודע, זה כבר מתחיל, ממש מגיל מאוד מאוד צעיר, אתה מתאהב בכלי הזה, אתה שם אותו עליך, אתה מתחיל לאלתר נגינה, ואתה מלמד את עצמך לנגן. כן. עוד דבר שדניאל סיפר לי קודם, עוד דבר שדניאל סיפר לי קודם, ההופעה הפומבית הראשונה שלו, איזה שיעור נגן, blood and של דנזיק. גנזיק זה לא להקת צופ-רוק, זה להקת שוליים לחלוטין, אבל תשמע, אנחנו... ואיך מגיעים לזה באמת, מכוח העניין של כל השמיעה של המוזיקה עד הרוק? תראה, אני אתן קצת רקע. אנחנו, אתה יודע, אני יליד נס ציונה, המשפחה שלי מוותיקי נס ציונה. ובנס ציונה, בעיקר בסוף שנות ה-80 ותחילת ה-90, המוזיקה השולטת הייתה בעיקר מוזיקת רוק. כן, במועדוני הנוער שמה. אתה יודע, מרבית החבר'ה הצעירים שהיו מסתובבים ברחובות, זה עם שיער ארוך, אגב, גם עבדכם הנאמן היה עם שיער שהגיע עד הישבן כמעט. לא, אנחנו לא מאמינים. אמנם לא נשאר יותר מדי מהשושלת המפוארת הזאת, אבל אתה יודע. ואתה יודע, היינו מסתובבים שם עם החולצות השחורות שלנו, עם כל ההדפסים של הלהקות, כל השיח היה סביב הנושא הזה. Mm. אפילו, אתה יודע מה, אפילו את הזמן הפנוי שלנו, שהיינו יושב, מבלים אותו בעיקר במקלט, כן. ששם היינו מתאמנים ומנגנים החבר'ה, אפילו הבחורות שהכרנו, היו הבחורות שהיו מגיעות למקלט לשמוע אותנו מנגנים, לשמוע אותנו בחזרות, אתה יודע, אז לקראת איזו הופעה גדולה או איזה משהו שהיה קורה, המקלט תמיד היה מלא אנשים. אז תמיד היה לך את הקהל, מה שנקרא, הקהל הביתי שלך, כשהיית אפילו מתאמן. או, זה מצוין. אז ההופעה הראשונה באמת הייתה... דנזיג. דנזיג, ערב כישרונות, השיר היה blood and tears, והתאמנו עליו, כמו שאני חושב שאפילו דנזיג בעצמם לא התאמנו לקראת אנחנו רוצים עוד לד זפלין, אז בואו נשמע את בלאק דוג. את הרינקטון שלי, כמובן. ונשמע את הרינקטון של דניאל. שיר לעוד שיר, עוד שיר ועוד שתיים, אבל אנחנו לא יכולים כולם רק לשדר את זה. טוב, הרגע זרקתי לדניאל, שאנחנו אולי נעשה תוכנית שלמה, רק לדזפליזון. רק שעה. אח מתבקש. טוב, אנחנו חוזרים אליך, ולסיפור המופלא של העורך דין עם הגיטרה. אה, מופלא, בוא, מופלא. גיטרה... אני חוזר, אני, אני, אני, אני, אני חוזר עוד פעם לעניין של גיטרה ועורך דין. רינקטון של בלאק דוג ואתה ו... במסדרונות בית המשפט והטלפון מצלצל. נו, מה אומרים, אני ה ה ה מה מה אומרים הקולגות? אני יכול להגיד לך ש... מה התגובות לא, לא, באמת? לא קולגה, אני יכול להגיד לך שזה קרה לי פעם אגב. בדרך כלל אני מקפיד להנמיך את הטלפון ולשים אותו על שטק, שקט, אבל באחד הדיונים קרה שהטלפון צלצל. ושופט, שאני לא יכול לנקוב בשמו... מטעמים אה, מובנים. מטעמים מובנים. מאוד התרשם, הוא אומר, הופה. הוא אומר, בדרך כלל הייתי נוזף בך על הרעש ועל ההפרעה, על הדיון, אבל במקרה של השיר הזה, קיבלת פה מה שיקרה... אה... נקודת זכות. פרי פאס, מה, מה שנקרא. <laughs> החלקתי לך את זה. יפה מאוד. מתי, אוקיי. אה, תשמע, המוזיקה מלווה בכל דבר. היא מלווה כן. אותך גם, אתה יודע, אני נותן פה עכשיו מה שנקרא סוד מקצועי. לפני שאני מגיע לדיונים, אתה צריך סוג של אנרגיה מאוד מסוימת כדי לבוא ולנהל uh, משפט. ואתה יודע, בדרך כלל גם כשאתה מגיע לשלב uh, חקירת עדים, עורכות וכל מה שקשור, צריך אנרגיה מאוד מסוימת, mm -hmm. אתה צריך גם uh, להבין אנרגיה מאוד מסוימת שהשופט משדר, שהצד השני משדר, שהנחקרים... Okay. ואתה צריך להגיע עם מצב רוח מאוד מאוד מסוים, לא אקרא לא לזה מצב קרבי, אבל אתה צריך מצב מאוד מאוד מסוים. כן, טמון ככה. אז הסוד המקצועי שלי, שאני לפני שאני מגיע, בדרך, בנסיעה, ויש קצת. לי נסיעה מספיק, אני אף פעם לא שומע דיבורים ברדיו, כל מיני רעיונות כאלה, זה לא מעניין. אתה נותן לעצמך מוטיבציה, אתה שם לך קצת מוזיקה אנרגטית, אגב, מה ששמענו עד עכשיו זה דוגמה מצוינת למשהו שיכול להכניס בך דרייב מטורף ומצב רוח ממש טוב, ואתה באתרוך, מוכן עם כל האנרגיות הנכונות, וזה ממש נותן לך מה שנקרא את הכוח לבוא ולהמשיך ולנהל את הדיון הזה עם האנרגיה הנכונה. כן, זה נכון מאוד. אני לא פעם כשאני נוסע לנסועות ארוכות, ואני, אתה יודע, ואני שם לי... בין היתר גם את ה... את ה... כל מיני ככה, אתה יודע, שירים קצביים וטובים מאוד וזה. שמע, זה עושה לי, אני ממש בכיף. אתה יודע, נסיעה ממש כיפית, זה עושה לי. כן, כל אחד והפסקול שלו לדרך. אז אתה גם מה שנקרא ליטיגטור. כן, בין היתר, זאת אומרת, טוען בבית המשפט. בעיקר, התחום הוא מסחרי ומקרקעין, אבל אנחנו עוסקים גם די הרבה בליטיגציה, ואתה יודע, גם, גם בתחום המקרקעין אפילו, יש לך אלמנטים של ליטיגציה ואפילו חקירות של דין, זה קורה המון, ואתה יודע, בסופו של דבר, זה משהו, זה מסוג הבחירות שלך, זה מקצוע שאתה בוחר אותו, ואתה מנסה לשלב את האישיות שלך, את הדברים שאתה בא מהבית איתם, לתוך עולם המשפט, וזה, אתה יודע, יש המון עורכי דין טכניים. אנשים באים, עושים את העבודה שלהם, א' לב', מב', לג', מג' לד', ובזה הם מסיימים את העבודה שלהם. בדיוק. ברגע שאתה מביא את האישיות שלך, ואת המורכבות שלך, ואת ההבנה, mm -hmm. נקרא לזה, מרחבית שלך, וכל תחום בחיים הוא משפיע, אם זה תחום המוזיקה, אם זה המשפחה שהגעת ממנה, הכל משפיע בסופו של דבר. בהחלט. וזה מה שהופך עורך דין אחד שונה מהשני. כי mm -hmm. בסוף כולם לומדים את אותו החומר. כולם כן, מכירים נכון. את אותם הספרים, מכירים את אותה הפסיקה, את אותה חקיקה, אין הרבה הבדל. אתה יודע, על בעלי מקצוע, כמו אה, אה, רופאים, אדריכלים, עורכי דין, תמיד שואלים אותם, כבר כשהיית יל... ילד ידעת שזה מה שאתה רוצה לעשות? תראה, אומרים שיש מקצועות שבוחרים אותך ולא אתה אותם. אה, אתה יודע, להיות עורך דין זה... צריך להיות בערך הטבוע חיידק הבמה. אתה צריך לאהוב את ההופעה, אתה צריך לאהוב את, ה... את המיקרופון, אתה צריך לאהוב את, ה... את תשומת הלב שמנוקזת אליך בכל רגע נתון. אז אולי זה באמת המשך מתאים לעניין של זמר ו... ומופיע, ופה... ופור... תראה, אני לא... לא... זה אני בהמשך לא... לזה, אם ככה. זה... זה... אז גם עורך דין בסופו של דבר פרפורמר. בדיוק הפרפורמר, בדיוק אותו דבר. ככה, זה ממש ככה, זה מה שאני אומר, זה ההמשך ל... לה... מה שעשית קודם, תשמע, הגיטרות עם הגיטרות ועם כל הדברים האלה, כן. זה בדיוק מה שאמרתי קודם, אתה, אתה למעשה לוקח את האישיות שלך, את המבנה אישיות שלך יותר נכון, ומביא אותו לעולם המשפט. עכשיו, אני יכול להגיד לך שאתה עכשיו שלושה עורכי דין, אחד טכני, אחד סמי-טכני, ואחד שהוא, אתה יודע, בא עם אה, מטען. כן. מטען אה, מסוים לתוך ה... שלושתם יקריאו את אותו הטקסט בבית ה... באולם רק שחד המשפט? רק שחייתי אתן לזה יותר משחק ויותר... התיאטרליות. התיאטרליות, התחושה כן. שאתה מעביר בדברים שאתה אומר, אפילו תנועות הידיים, המחוות הקטנות, החיוכים שאתה נותן קצת לשופט, קצת לצד השני, המבט התקיף שאתה נותן לפעמים למי שאתה חוקר אותו, בחקירות <תיאטרליות> נגדיות כמובן, כן, אתה... ברור. אתה... הדברים האלה יש להם השפעה. אם אתה בא מאוד מונוטוני כזה, נכון השופט אומר, דבור הלאה. השופט צריך לאהוב את מה שקורה מולו. השופט אוהב הצגה. השופט הוא המבקר לצורך העניין. כן. זה בדיוק ככה. תשמע, השופט יושב יום שלם ושומע אנשים, ובדרך כלל זה אותם טענות. אבל לפעמים צריך לראות את האקשן הזה כדי שיעיבו אותו. הוא חי את זה. אתה יודע, אני... חמישה עורכי דין שעבדתי איתם עוד מצעירותי, הם היום שופטים. ואני מדבר איתם הרבה על מה בעצם היום, בשונה ממה שהיה פעם, מה היום אתם מרגישים מהצד השני? אז הם אומרים, תשמע, אנחנו מאוהבים בעורכי דין אקזוטיים. אני אומר לו, מה זה אקזוטיים? שבאים ונותנים שואו. שבאים, ועוד פעם, לא שואו, יש שואו מטומטם, ויש שואו ענייני, שואו ענייני, בדיוק, עם נגיעות, אתה יודע, נגיעות של טקסטורה, הם קוראים לזה. כן, זה מה שנקרא להיות, זה מה שלא פעם אני אומר פה לאנשים שמשדרנים, הם אומרים, אפשר לקחת ידיעה ברדיו, ידיעה בעיתון, <מח> ואת, ואני אקרא אותה כמו שכתוב בעיתון. <מח> וזה, אף אחד לא ירצה לשמוע את זה. <מח> אבל מצד שני, אם אני לוקח את הידיעה, ואני אספר אותה, בא... איך שאני מרגיש אותה, ואיך שאני רוצה להרגיש אותה, עם המשחק שלי, עם האינטואיציה שלי, עם הכל, זה יישמע אחרת לגמרי. <מח> וזהו. אגב, <מח> סליחה, להבדיל. בוא, אתה, אתה בטח מבין, אתם בטח מבינים את ההבדל בין טלוויזיה לרדיו בכל מה שקשור למוזיקה. כי במוזיקה יש את המימד של ממש להאזין ולהתעמק, נכון, ויש נכון. הבדל בין זה לבין לראות את זה ב-MTV לצורך נכון. הדבר. כשאתה רואה את הפרפורמר, אתה מקשיב לו, ואז אתה יותר, העין הרבה, העין הרבה יותר קולטת והרבה יותר משפיעה על המוח מאשר האוזן כשאתה רואה משהו ויזואלית. אם אתה באמת רוצה לשמוע מוזיקה, רק, אפילו תעצום עיניים. רק, רק באוזניות. או בדיוק לעצום עיניים ולשמוע, כי לפעמים הראייה מפריעה לך לשמוע את המוזיקה כמו שאתה רוצה. בדיוק. אתה מתרכז בדברים אחרים ולא במוזיקה. בדיוק, בדיוק זה. ממש ככה. אני היום, ההזדמנות היחידות שלי לשמוע מוזיקה זה בלילות. הילדות הולכות לישון, לצערי, רק ב-11 בלילה. אני בין 11 ל-13, אלה השעות שלי, אני יושב עם האוזניות, שומע מוזיקה, נהנה מכל רגע, מדליק לי את הסיגר שלי במרפסת, שותה לי את הכוס וויסקי שלי. אלה החיים הטובים, כן. תשמע. נכון. אתה הזכרת מקודם, צצה המילה פרפורמר, צצה המילה תיאטרלי, אני חושב שג'י מוריסון מגלם את המושגים האלה. ג'י מוריסון אכן כן, וחשוב מאוד להדגיש פה את הגיטריסט של ג'י מוריסון, שבעצם, הרי המוזיקת הרוק היא די צעירה. בסופו של דבר, וההתפתחות של ה... הליווי של הגיטרות בעצם למוזיקה ולתכנים פה היא מדהימה, כי אתה רואה ממש את ההתפתחות, אתה רואה את ההבדלים בין ביטלס לבין ג'ים uh, הוריסון, או למשל הגיטריסט המופלא שהיה ג'ניס ג'ופלין, שאתה פשוט שומע שהם כבר לא פרוטים אקורדיים, הם ממש מלווים אפילו את השירה עם פריטות מאוד ייחודיות, היא ממש, אתה שומע את התווים בנפרד, אתה ממש רואה פה משחק. של הגיטרה זה כבר כן. לא ליווי, mm -hmm. אין פה ליווי, זה ממש סולו של גיטרה כנגד סולו שירה. אחד آه, יחד עם מעניין. השני, סינרגיה מדהימה, ובפיפול אה סטרנג' מה ממש עכשיו נשמע, ממש שומעים את הגיטרה לא מלווה. Mm -hmm. הגיטרה פשוט לוקחת פה חלק מאוד מאוד אקטיבי בשיר. Okay, טוב, אז בוא נשמע את זה. נשמע פיפול אה סטרנג', Your name when you're, strange, when you're strange when you're strange when you're strange people are strange when you're a stranger makes us look out late when you're alone women seem wicked when you're unwanted streets areven when you're downs מדהים, אכן. נו, אתה רוצה לשמוע את ג'ניס uh, ג'ופלין עם... בוודאי, מה זאת אומרת? עם סאמר טיים. כן. אפסים. אגב, בג'ניס ג'ופלין בשיר הזה, בסאמר טיים, אתה רואה בדיוק את ההבדל בין האומנים המוזיקליים היום, שאני כמובן במחילה מכבודם, אבל אין להם את הרגש שאתה רואה פה ב... בתחילת השיר אפילו של ג'ניס ג'ופלין, אתה, אתה רואה כמה כוח, כמה עוצמה, כמה סבל כן, היא מעבירה פה בדרך כך. המיקרופון. אתה ממש שומע את זה, אתה מרגיש... זה לא סתם בוכה, תבינו, הוא יכול לנגן פה הכי שמח שבעולם. אין שום סיבה. השיר אמור להיות מדכא, אמור לשקף את מצב הרוח שלהם, לשקף את המקום שהם נמצאים בו, את הדיכאון, את ה... אתה יודע... והיום, מה אתה רואה? עם כל הכבוד לכל התוכניות התחרויות, הזמר, כן. איך שאתה רואה פה, והן נפלאות והכל בסדר. מעולם לא שמעתי שופט שיבוא ויעצור את הפרפורמר ויגיד, רגע, אתה מתכוון למה שאתה שר? כשאתה מתכוון, תבכה. נכון. דפוק לעצמך על הרגליים. נכון. תמשוך בשיער לעצמך אם צריך. נכון. תראה לי שבאמת, תראה שאתה באמת... אתה, באמת את... אתה בתוך נכון. השיר הזה, וזה נכון. לא קיים היום. זה פעם זה היה. זה ג'נס. זה עוד אך, איזה שיר, איזה שיר. נהדר. Tom! רדיוקסם, מאה ושש עפים כן, זה באמת, זה הכיף בתוכנית, ותשמע, היא גדולה, היא גדולה, אין מה לומר. תשמע, <תשמע>, <תשמע> פעם <תשמע> בדור, פעם כן. בדור משהו כזה <תשמע> צומח. ממש ככה, זה, זה, זה סוג של, של מוזיקה שאני אומר, היום זה כל כך, לא יודע, אני קורא לזה פרווה, אני קורא לזה כזה, לפעמים יש, לפעמים אתה לא שומע, אתה שומע כל מיני סוגים של מוזיקה שמגיעים היום, שאני קורא לזה פרווה, זה לא... טכני, טכני? זה <תכני> לא מספיק... חזק, פחות רגש, פחות עוצמה, פחות... משה רוצה מוזיקה שנותנת בראש. בדיוק. בבקשה. כמו שאמרנו קודם, לא בבית ספרי, הבנות שלי מתחנכות אחרת, הן לא שומעות מוזיקה טכנית. בואו נגיד ככה, כשיש בבית מלחמה בין סטטיק לבין אל. לבין uh, דייוויד גילמו, ברור מי המנצח. אני לא מבין מה... רגע, לא סיפרת לא לי... לי פעם שהבן שלך אוהבת את ג'ולין? ג'ולין זה השם, השיר האהוב על, על הבת שלי. היא בת ארבע וחצי, היא פולי. היא מאוהבת בשיר הזה. אני בדיוק, סיפרתי לך מוקדם יותר, שאני בא הביתה, מהעבודה, בדרך כלל זה בדיוק השעות של אחרי המקלחות של הבנות, נכנסים לפחות לשעה לחדר המוזיקה בבית. יש לנו את חדר הממ"ד, שהוא בעצם בו כל כלי הנגינה, טופינג, גיטרות, בס, הגדרה. ועוד מעט נגיע לסיפור על אוסף הגיטר. בשמחה. My pride and ואז כמובן ננעלים לנו בחדר האקוסטי, אני ושתי הבנות, ומתחילים לנגן, והשיר שלפחות פעם ביום מנוגן אצלנו, זה השיר ג'ולין. שבכל פעם שהפזמון מגיע, הבת הגדולה מתחילה לרוץ לשם ולצרוח, ג'ולין, ג'ולין, ג'ולין, ג'ולין. איך אומרים? כל קשר בין זה לבין ג'מי פייג' מקרי בהחלט. אה, תשמע, אבל עוד פעם, זאת מוזיקה כל כך איכותית, עם כל כך הרבה משקעים, כל כך הרבה עומק, זה לא... מישהו שכתב כדי לכבוש את מצעד הפזמונים. אני יכול למצוא הרבה, הרבה, מכיר... דמיון, הרבה דמיון בין בלוז לקאנטרי. הם, כולם, הם, הם שירים שמבוססים על סיפור. כן, נכון, זה נכון, מאוד. בדיוק. הרי בינינו, אם תיקח את מוזיקת הבלוז ותנתק את השירה ואת האמוציות, אתה מאוד דומה, כי המבנה של הבלוז הוא אותו מבנה. אתה... כן. כן, נכון. ואיך נוצר בעצם הרוקנרול? משילוב של בלוז וקאנטרי. נכון. נולד הרוקנרול. אגב, אם תיקח את השיר, למשל את סטילי רייבון, שעושה את ליטל ווינג של הנדריקס, mm. כן. הוא נשמע שונה לגמרי. וסטילי רייבון, אתה יודע, הוא לא איש טכני גדול, הוא גיטריסט ענק, המון אמוציות, אבל הוא לא איש טכני. כן. הוא לא יישב ואתה יודע, פה, ישרוף את הגריף של הגיטרה עם פרזות מטורפות ועם מהירויות, לדוגמה, אינגווי מלמסטין או דומהו. הוא פשוט מנגן עם רגש, ושהוא מרעיד את המיתר, אתה שומע שהוא מרעיד את הגיטר, ותשמע, הוא היה מנגן על מיתרים מאוד עבים, 0-11, שלא תשמע ווא. כמעט גיטריסטים שמנגנים על עובי כזה של... מה אתה אומר? אתה צריך הרבה כוח, הרבה פיל, אתה צריך הרבה... ואתה שומע את זה, פשוט שומע את זה אצלו. ואתה יודע מה, זה, זה בדיוק מוביל אותנו פה להתפתחות של הגיטרה בעצם במוזיקת הרוק, איך בעצם הגיטרת, הגיטרה הופכת להיות מאוד דומיננטית. כן. איך בעצם סאונד הגיטרה הופך להיות מה שנקרא סיגנצ'ר של כל גיטריסט. כן. ולא בהכרח איך שהוא מנגן ומה שהוא מנגן, אלא ממש הסאונד עצמו. ואז אתה רואה בעצם, לדעתי אגב, מי שממש לקח את זה to the next level זה כבר דייוויד גילמור. דייוויד גילמור, ואפשר לשמוע את הסאונד המאוד מאוד, מאוד ייחודי שלו, בשיר קופטבלי נאמב כן. uh, מהאלבום The World, mm -hmm. ושם אתה ממש שומע, במיוחד בסולוי ש... בסולו הגיטרות שלו, ממש סאונד מאוד איכותי. כן. עכשיו אני יכול להגיד לכם שעד היום, יש לך פורומים שלמים שמתעסקים בסאונד הזה שלו, איך הוא מצליח להגיע לסאונד הזה, מאוד קשה להתחקות אחרי זה. אני יכול להגיד לכם שגם אדריכם הנאמן, שנים ניסה להתחקות אחר, אחר הסאונד הזה, ואתה מגיע לפורומים ומדבר עם אנשי, אנשים טכניים וסטודיו. ו... אני יכול להגיד לכם שהיום אני גאה להגיד לכם שהצלחתי להגיע לסאונד שלו אחד לאחד. זה עלה המון כסף להגיע לכל הציוד הזה שלו. מה הטוב. אני יכול להגיד לכם שהרכישה לפני האחרונה שלי הייתה פדל ביג מאף רמס-הד, שהעלות שלו היא 750 דולר באיבייל לפני מיסים ולפני הכל. ובסוף הוא זה שפיצח לי את הנוסחה, כי יש כמה גרסאות אפילו לביג מאף הזה, של אלקטרו-המוניקס כמובן. זה מכשיר מדהים. שמסתבר שבאותה שנה ייצרו לפחות חמישה ורסיות שנראות ממש אותו דבר. מה אתה אומר? אז הצלחתי להגיע ממש אפילו לאיזה רמה של צ'יפ הוא משתמש בו, איזה טרנזיסטור הוא משתמש בגרסה שלו. שזה ה-399 כמובן, שמביא אותך בדיוק לסאונד הזה שלו, בצירוף כמובן עוד אפקטים נוספים, וגיטרה מאוד מסוימת, והגברה מאוד מסוימת. כן, ברור. אני חייב ו... להגיד משהו, אני, אני בחיים לא ראיתי עורך דין נלהב כל כך לענייני <laughs> מוזיקה. <laughs> <laughs> <laughs> זה אצלך בלב, זה אצלו בלב, רואים <laughs> את זה, מה? מה <laughs> תשמע. מרגישים אצלו את המוזיקה? <laughs> ככה מרגישים. תגיד את, את זה לו. לאשתי, תגיד את זה מה? לאשתי. בכל רכישה, בכל פעם שאני קונה משהו שקשור לעולם ת, הזה... אשתך הרי תשמע את התוכנית זה, הזאת. זה, זה מזכיר לא זה, זה, זה <laughs> אותי כשאני הולך <laughs> ומחפש <laughs> בעולם בשוקי פשפישים, מקליטים וכאלה דברים, זה אותו תשמרי, דבר. הוא מחפש גיטרות ואני מחפש מקליטים, זה אותו דבר. אתה מרגיש שזה חזק, רוצים זה לשמוע לא? עכשיו את זה חזק, זה לא... ודגש על הסאונד, שימו לב לסאונד שלו, הוא כל כך ייחודי, כל כך מעניין, כל כך חדשני אגב ביחס לתקופה. טוב. מה, זה לא זה? לא, זה היי יו. זה שיר לא פחות יפה. תמשיך לשוטט. תמשיך לשוטט, בסוף תמצא את קאונפטבלינם. הגעתי. בסדר? תנסה. לא, זה לא זה. זה לא זה. תמשיך, תמשיך, תמשיך. הבעיה, בוא נסביר מה הבעיה. הבעיה היא שבאלבום של פינק פלויד, השירים לא כתובים על העטיפה. כן. מה שיותר גרוע, השירים על הלייבל כתובים... לא, לא. אנחנו נעבור שיר שיר, בסוף אנחנו נמצא אותו, לא לדאוג. מה שרציתי להגיד, שהשירים גם על הלבל כתובים בקליגרפיה מאוד יפה, אבל קשה מאוד לקרוא. נכון, נכון מאוד. לא, זה עדיין היו. עדיין היו. זה הראשון. זה השני. אנחנו נמשיך לפטפט לנו בינתיים, מה רע לנו? מה רע? לא זה? עכשיו, כיוון שאנחנו לא מעבירים בשידור ישיר בפייסבוק, אולי תהפוך צד, נראה, אולי זה נחמר בצד השני. לא שאלתיים לזה לא נכון. אז תהפוך צד. אנחנו, מתעקשים, בסוף אנחנו נשמע את קרפל בינה. אי דו איך שלא יהיה. אפשר לבקש מה טוב, בוא. כולנו כבר התרגלנו כל כך לדיסקים, שאתה מוצא את הכל ב... למרות שלכולנו עוד יש את אהבת התקליטים. תסתכל אם זה לא, זה מה שאני שמתי את מספר... תראה בוא נראה. זה אחד לפני האחרון. אחד לפני האחרון, בוא נראה. נכון מאוד. אוקיי, הנה אחד לפני האחרון. יואו, יואו. יואו, יואו. יואו, כן, כן. זה זה. זה השיר. עכשיו. תמיד. בכל <philanthropy> תוכנית מגיע הקטע הזה שאנחנו לא מוצאים את הרצועה הנכונה. כן. <oluyor> ואז תמיד אנחנו אומרים ככה. הנה ההוכחה שאנחנו שומעים. חי. הם sí שומעים אותנטי. הכל מווניל. ובוז לפינק פלויד שלא כתבו את השמות של השירים יפה. כתבו, זה פשוט נורא קטן. כן, זה לא ברור. אנחנו נבוא נשבון עם רוג'ר ווטרס גם על זה. כן, בוא נשמע. רשמנו נשימה עמוקה. כן, אבל תשמע, זה היה של סולו, משהו שם ניגן שם בגיטרה, זה היה נהדר. סאונד מאוד מיוחד. ואיפה אתה שומע את זה היום? כמעט לא שומעים. כמעט לא תשמע את זה. נכון. היום הכול מאוד טכני, מאוד... לא רק זה, זה גם בא הכול אלקטרוני לפעמים, ורוב המוזיקה היום אלקטרונית. זה חיקויים של חיקויים של כל מיני סאונדים. גם מוזיקת הרוק, אגב. גם מוזיקת הרוק היום, הרבה יותר טכנית, ואחד משוויץ לשני, בוא תראה איזה מהירות אני פה, מנגן פה, אני שורף את הגריף. איפה הנשמה? עזוב את המהירות. זה נכון. זה בהחלט נכון. דייוויד גילמור, ובכלל כל הגיטריסטים ששמענו עכשיו, מביאים אותנו עכשיו לחלק הפיקנטי. נגיד פיקנטי, פיקנטי. אז יש לדניאל אוסף, לא רק של תקליטים, שזו הסיבה הראשונה שהביאה אותו לפה, יש לו אוסף יפה של גיטרות. Oh, אז mm -hmm. בוא נשמע על האוסף שלו. אז ככה, תשמע, כאוהב גיטרות וכמי שמאוהב בכלי הזה עד עמקי כן נשמתו, אני יכול להגיד לכם שלכל גיטרה יש פרסונה. הרי לא לחינם ביבי קינג וסטיבי רייבון וכל הגדולים אפילו קראו לגיטרות שלהם בשמות. אגב, סטיב ויי אפילו, יש לו okay. שמות לגיטרות שלו. יש את Evo, יש את Flow, וממש שמות, כי עוד פעם, לכל גיטרה יש אישיות, יש סאונד מיוחד מאוד רק לה. Mm -hmm. אני לא מדבר על הגיטרות שמייצרים היום, שזה פס ייצור באיזה מפעל בסין או בארצות הברית, כאילו ארצות הברית, ומייצרים okay. ומוציאים את זה, וכולן נשמעות כמעט אותו דבר. תשמע, בתקופה שייצרו את הגיטרות המאוד מאוד איכותיות, שזה החל משנות החמישים, עד לטעמי, עד אמצע ולקראת סוף שנות השבעים, ייצרו גיטרות ממש הנדמייד, וזה גיטרות שממש בדקו את התעודה של העץ. כן. Yeah. והליפוף של הפיקאפים, שזה המיקרופונים של הגיטרות, היה ממש בעבודת יד. נכון. Yeah. וכל גיטרה פשוט נשמעה מאוד מאוד מאוד שונה מהשנייה, למרות שזה יצא מאותו ליין, uh, מאותו פס ייצור, לפעמים אפילו אותם מבונים. וגיטריסטים שממש נכנסים לדקויות, תן להם עכשיו שלוש גיטרות, והם ידעו לזהות מה זאת מי, למרות שהם יצאו מאותה שנה, אותו יצרן, וכשאתה נכנס, כשאני נכנס לצורך הדוגמה לחנות כלי נגינה, וזה קורה בעיקר כשאני בארה״ב, ולצערה של אשתי זה קורה המון, אני נכנס לחנות, וזה כמו... גם, וזה עוזר, ושומרת הזכרה שמה. גם משחקים, זה שרה. גם משחקים. כשאני נכנס שם לחנויות, אני מאבד את עצמי לדעת, אני, אתה יודע, זה פתאום מבחר אדיר, ואתה לוקח את זאת ליד ומנגן, לוקח את זאת ליד, ולפעמים גם, אתה יודע, נופל, נופל לך במזל גדול גם גיטרה עם ייחוס, כן. שקרה לי אגב. ואתה לוקח, ואתה מנגן עליהם, ואתה מרגיש את האיחוד, ואתה... רגע, תחזור עכשיו אחורה לגיטרה עם הייחוס. אז איזה גיטרות עם ייחוס, למשל, הגיעו אליך? אני... הרכישה האחרונה שלי, לצורך הדוגמה, בפעם האחרונה שהיינו באחת מחנויות כלל ניגנה בארצות הברית, הם כבר מכירים אותי ממש טוב שם, הצוות, הוא בא ואומר לי, תשמע, יש לי פה משהו בשבילך, אני לא יכול להגיד לך יותר מדי פרטים, אבל בוא תנסה אותה. הוציא לי מהמחסן גיטרה שממש עכשיו הגיע אליהם. זאת גיטרה אה, של פנדר, סטרטוקאסטר, כן, בסדר, שנת שישים וארבע, אה, מכוסחת, כאילו עכשיו הוצאת אותה מאיזה יער שהדובים פשוט תפסו אותה עם הציפורניים שלהם, וכיסחו את הגיטרה, פשוט נראית, כאילו עברה חוויות, חוויות טראומטיות, אבל אתה כבר מבין שיש לה היסטוריה מוזיקלית, זה. כן, גיטרה שניגנו עליה כל כך הרבה, שהגיעה לרמה הזאת, שכבר כמעט צבע לא נשאר עליה, mm -hmm. מרוב הפריטות, אתה מבין שזאת גיטרה שאהבו אותה. עכשיו, הוא אומר לי, תשמע, יש פוליסי לחנות, ואסור לנו לגלות מאיפה הגיטרות מגיעות אלינו ומי היו הבעלים הקודמים שלהם. Mm -hmm. אבל הוא רמז לי, זה בחור, אגב, יהודי מברוקלין, בחור כן. מאוד שהתיידדנו בשנים האחרונות, הוא אומר לי, אבל תשמע לי, <coughs> תשמע אותה. איך שלקחתי את הגיטרה הזאת ליד, ליד וניגנתי עליה, אמרתי, וואו, סאונד כזה עוד לא שמעתי אף פעם. והיא נשמעת פשוט כמו החלומות שלי. אמרתי, וואו, זה בדיוק מה שתמיד רציתי. Mm -hmm. כי לפנדר בדרך כלל יש סאונד מאוד מאוד דק. כן. Okay. וזאת הייתה גיטרה שהיא הייתה עם סאונד יחסית עבה, ובמקומות מסוימים שאתה מכניס אותה, מה שנקרא, out of phase, אתה מגיע גם לדקות מסוימת, ואתה אומר, וואו, okay. איזה סאונד מטורף. אמרתי, גמרנו, זאת הגיטרה שלי, אני קונה אותה, בלי שבכלל ידעתי אפילו מה המחיר. ובלי שידעת ו... מה בדיוק, במי מדובר. בדיוק, אז אז תפתלי יש לי את הסיפור. ואז שאני בעצם, אשתי כמובן, לשמחתי יצאה מהחנות, כי כבר נמאסת לה והיא הלכה לעשות קניות. ואני בינתיים סוגר את הדיל ולוקח את הגיטרה ומשלם שם, אני אסור לי לנקוב בסכום, כי אשתי קיבלה ממני את הרושם שזה עלה פחות ממה שזה עלה באמת. אבל שילמתי סכום עתק על הגיטרה. זה כבר יעלה לך אחרי התוכנית. תשמע, אתה יודע, בוא נשאיר את המכות לאחר כך. תשמע, לקחתי את הגיטרה, ואז ביציאה תופס אותי אותו הבחור שעובד שם, ואחרי שכבר קניתי, הוא אומר, okay. תשמע, אתה מישראל, אתה לא מפה, אז אין סיכוי שאני אסתבך בגלל זה. הוא אומר, אתה יודע שמי הגיטרה הזאת? Mm. הוא אומר לי, מה? אתה יודע, מי, היית, מי היה פה? מי השאיר את הגיטרה הזאת פה? היה פה ג'ון פושיאנטה. ג'ון פושיאנטה זה קריטריסט של רד וצ'לי פפרס. Oh -oh -oh. הוא אומר, תשמע, הוא היה פה אצלנו, בא לעשות סטאפ לגיטרה, התאהב בגיטרה אחרת שהייתה פה. ועשה פה טרייד, השאיר את הגיטרה הזאת, לקח אחרת, ואתה יודע. כן. הוא אומר, תשמע, וכל הנה, הצוות פה פשוט, זאת הסיבה שזה גם היה מוחזק במחסן שלהם, הוא אומר, כולם רצו את הגיטרה הזאת לעצמם. <laughs> ויש שם פוליסי של החנות, שבשלושה החודשים הראשונים שכלי מגיע, לעובדים, לצוות, אסור לקנות את הכלים האלה. <laughs> למה? <laughs> כדי שלא יחטפו ראשונים כן. את הכלים הכי טובים. בדיוק, כן. <laughs> הם פשוט החזיקו את זה במחסן, וכשאני הגעתי, הם מכירים אותי כל כך טוב ש... קנית אצלנו מספיק גיטרות, פרנסת אותנו מספיק יפה כדי שניתן לך את המתנה הזאת. אז קיבלתי גיטרה שנשמעת כמו חלום, עם ייחוס מדהים. תשמע, אין שום דוקומנטציה לעניין הזה, אבל אני גם לא צריך את זה. כי אתה מספיק שם... אתה מרגיש את הסאונד ביד. אתה יודע מה עשיתי באותו יום שהגעתי למלון? הגעתי למלון, נכנסתי לאינטרנט והתחלתי לפשפש. האיש הזה החליף הרי מאות גיטרות בחייו, זה לא הגיטרה שהוא, אתה יודע, לא כל החיים, אתה רואה לפי הסימנים של הסריטות, באיזה אזורים הוא מנגן ואתה יודע להשוות שזו הייתה הגיטרה שלו. Hey, אין okay. אפשרות אחרת. אין Jar... הרבה yeah. נגנים שמשאירים את החותם שלהם על הגיטרה. גם אני זוכר מהתקופה... אבל גיטרה של אדי ון הלן עדיין אין לך. לא, לצערי לא. אני חושב שלאדי הלן אין אפשרות עד היום להתחקות אחרי כל הגיטרות שהיו לו, אבל הגיטרות החשובות שהיו לו עד היום אצלו, הוא מאחסן אותן בהאנגר ענק שיש לו. יש לו, אני חושב, denk, אלפי גיטרות, והגיטרות החשובות וה כן? שלו עדיין בהחזקתו. אבל אדי ון אגב, דיברנו על ההתפתחות של הסאונדים של הגיטרות, אדי ון-הלן לקח את זה צעד אחד קדימה, והוא מה שנקרא, המציא את הבראון סאונד. הבראון סאונד זה סאונד מאוד מאוד ייחודי, זה הסיגנטר שלו, כולם עד היום, אגב, יש אפקטים לגיטרות ומגברים, שממש בנוב כתוב בראון סאונד, שזה השם של הסאונד עצמו, שזה סאונד שאדי ון אגב, כמה גיטרות יש לך באוסף? אה... וואו, עשרות. עשרות של גיטרות. ואיפה אין שמות? מרביתן, אגב, משנות ה-50, 60, 70, יש איזה גיטרות של פנדר, של גיבסון, ריקנבקר, אולד uh, קראפצמן, גיטרות מאוד מיוחדות שלו. אנחנו רוצים לראות, yeah, yeah, איפה אני, אני יכול אני... לראות לך בתמונות I... אם תרצה, I... או שתבוא I... לבקר מדי I... פעם, ואז... <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני, יש לי שאלה. יאללה <laughs> <laughs> לך פעם לראש לעשות איזה ערב גיטרות? שאתה מנגן ככה מכמה גיטרות ככה, ערב כזה מעניין. תראה, הערב שאנחנו עושים זה ערב חברים. חברים מגיעים אליי הביתה אחת לכמה mm -hmm. זמן, אנחנו יושבים אצלי בחדר האקוסטי ומנגנים אחד על התופים, אחד על הגיטרות. יש אחת... לך רעיון. כיף גדול, תשמע. תקליט אנחנו... את זה. <אז תביא <אז לנו ש... שאנחנו נשמיע את זה. תראה, אני... אם תרצה אני יכול לשמיע לך, יש לי פה לא, כמה הקלטות ת... שאני מחליט את, כזה... את עצמי מדי פעם עם הלופר, כזה... אתה יודע. תקליט כזה ערב, תביא, אנחנו נשמיע את זה פה. כי מוזיקה, מה? אתה יודע מה? כי זה יכול להיות מעניין מאוד. הפרקליטים. או שתבוא לעשות את זה חיים. סופר גרופ. כזה ערב שקורה אצלכם. אתה יודע, אנחנו כבר שנים לא בעולם הזה. היום אנחנו במקום שאנחנו מנגנים בשביל עצמנו. נהנים מעצמנו. אני לא פעם אומר לחבר'ה שמנגנים לי את כשיושבים לבד, חבר'ה, ומנגנים... וה... והקטע הזה שהם עושים, מה שבראש שלהם, זה עושה את המוזיקה הכי יפה שיכולה להיות. ואני אגלה לך סוד קטן? Yeah. תאר לך מה קורה כשאתה מוסיף לתוך המשוואה כמויות נכבדות של בירה ווויסקי, ואז אתה הרבה יותר משוחרר, ואתה מנהגן. לגן. ג'ניס ג'ופלין ברמת רגש, ג'ניס ג'ופלין פריירט לעומת בן אדם ששותה כמו שצריך ומנגן. ויסלחו לי הנוער והילדים ששומעים את זה, אנחנו לא מעודדים שתיית אלכוהול חלילה בשום מקרה. חס וחלילה. אבל כל זמן שזה חוקי ומותר, תעשו את זה מדי פעם כשאתם מנגנים. אם כבר, כשאתם מנגנים. ובנימה מרוממת זו, הזמן עבר מבלי שאנחנו הרגשנו. דניאל, תודה רבה שהיית כאן. תודה לכם על האירוח, היה אז רוע עוד נטויה, אהרון, אז רוע עוד נטויה. אנחנו נזמין אותו עוד פעם, אבל שיבוא גיטרה. לפחות. גיטרה ותקליטים. כן. כי יש לדניאל תקליטים, אני עוד צריך לראות אותם. אבל שיבוא גיטרה... עם הגיטרה הזאת שהוא, שהוא סיפר לי, הפלדסטרוטה. לא, היא לא, יוצאת, היא לא יוצאת מהבית. <laughs> לא, דווקא בשמחה, <laughs> אני לא... ותבוא, <laughs> <מעל, laughs> אנחנו... <laughs> אני מגן על האינטרסים <laughs> <עם laughs> שלך. <שפה>. אנחנו <laughs> נראה פה <laughs> מופע ככה. אנחנו מאמינים, אם יש לך משהו שאתה יכול ליהנות ממנו, תהנה ממנו עד הסוף, מה אני שומר זה לנכדים? עזוב. <laughs> <הרבה. laughs> אז אנחנו אומרים תודה לדניאל פרדילוב שליווה אותנו בתוכנית נהדרת. תודה לכם חברים, היה לי לעונג. תודה לך רועה. תודה למשה. תודה רבה. תודה לאבירה שהפיקה ותודה לדותן שבלעדיו שום דבר לא זז. יחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. זהו. בטוח שאנחנו נביא אותו עוד אין ספק. ואגב, אני חייב לציין שזה ממש כיף לשמוע. שהאהבה שלי היא מסתבר אהבה של רבים אחרים. כן. זה פשוט כיף גדול. אתה יודע מה, אתה יודע מה, אני, היה לי פה דבר מעניין, היה, הייתה פה קבוצה של בני נוער, של ילדים שהם הביאו אותם פה לשירוב, אני עושה להם שירוב פה ברדיו. <coughs> ילדים, בני עכשיו כיתה ה' או ו', ואני שואל אותם, תגידו, מישהו מכם יש לו בבית תקליטים, מכיר מוזיקה, עדכי <coughs> <coughs> וכאלה? <coughs> הם כולם מצאו לי, אני כן, אבא שלי לסבא שלי וזה, אתה יודע, פשוט נהנה. יש אנשים שעוד שומעים את זה. יאללה, כל טוב שיהיה. תודה חברים. תודה שהיית כאן. אהרון. יחזרו בשבוע הבא, אל תשתכחו. It easy way